Die ses wat net aanhou blaf, aanhou blaf, aanhou blaf. Hondjies, hondjies, nou blaf ou weer, laf die hele dag. weer. Die katjies het mos verhale bang, verhale bang, verhale bang. Die katjies mos verhale bang van die hondjies wat hulle vang. wat net aan ho blaf aan ho blaf aan hondjies is hondjies en ons blaf ou weer laat die hele dag deur ja hulle wil al die hassies jag die hassies ja die hassies ja ja hulle wil al die hassies jag ja dit doen hulle al te graag hey her hartlike goeie mamma wat ingeskakel is op ons hondjies program Dit is hondkies is hondkies elke week vir julle aangebied en uh, ja, ek vertel julle meer van uh, verskye honden rasse, hulle doen en late, hulle goeie punte, hulle slechte punte en uh, dalk wil jy ook enig enig aanschaf, dan weet jy vooraf waarvoor jy jouself inlaat. Nou uh, ja, dank jy ook in groep 2, hulle het vir ons uh, ingeleid met hulle die Hoinkies is hoinkies. Nou, laasweek het ons gesels oor die lesken Melamute. Die Leskin Melamute beskik oor een krachtige, stevige lichaam wat gebouw is vir uithouvermoe en sterkte. Dit is een van die oudste honderasse waarvan oorspronklike oorkomst nie aansienlik verander is nie. Hierdie intelligente hond het werk en konsekwente leierskap nodig om te verhoed dat hy verveelt raap of uitdagend is om te hanteer. Uh, nou, een beginner trotel dier ouwers moet, pas op, honde van hierdie race is sensitief en we nodig baie geselskap in groot hoop ruimtes en, ja, groot ruimtes. Hulle is nie baie geschikt vir die woonstellewe nie, hulle is beslis, een hoog afval of dan gietingshond, nie, hulle verloor haare wat baie verzorging nodig het om hulle jas gezond te hou, verwacht dat jy die hele jaar dier hondehaare sal moet skoonmak, hou die vacuum cleaner op standby en vir algedeerende gietings seisoene. Nou, ok, Leskin Mellemoot sal goed doen met die ervare trutel dier ouwer, baie oopruimtes om rond te loop en enige energie te verbrand en die koeler klimaat is verkieslik wat hulle soek hulle die harredos om te beskerm tegen die eisige weer van waar hulle vandaan kom in Alaska. As jy aan die behoeftes van die rest kan voldoen het jy een intelligente, hoogst opgeleide, liefdevolle metgesel vir lewenslang. Hierdie week gesels ons oor die kokke Spaniel die Engelse kokke Spaniel Hy is een medium groote honderras met lang oore en gelukkige aardheid. Cocker Spaniels is bekend daarvoor dat dit sag, gemakkelijk en liefdevol is, maar toch levendig. Hy word oor die algemeen as goed met kinders beskou. Hy is geneig om nie agressief te wees tegen oor ander diewe en mense nie, maar dit beteken ook dat hy nie een besondere goeie wagons maak nie, ne? Een vriendelike hond is nooit een goeie waagwaag waag hond nie. Nou, een waarskewing is nodig, op uh, tyd het kokke spaniel so gewild geworden, dat hy oorgeteel is, left, right and center, soos hy sê, wat uh, tot gevolg gehad het dat een paar sterk gespanne honde en honde met gezondheidsprobleme ontstaan het. As nie uh, opgelet na die kwaliteit wat jy uh, teel nie, het net geteel om geld te maak ja, hulle is uitstekende geselshonde vir mense wat hulle uh, die nodige oefening kan geë selfs woonstelbewoners sal van hierdie liefdevolle en aanpasbare hond hou lees verder of luister verder om uit te vind hoe of dit die ras vir jou is hierdie, ok kom ons luister uh, gau, ek het vandag so paar hoentjiesplate gekies, nee en uh, die eerste is Heidi Winsinger en sy sê my best friend dit uh, is the, the dog song, ok uh, so, voor ons dan kom by die geschiedenis van die Engelse kakkespaniel, kom ons luister gauw La La La La La La by me Have I told you lately that you're my best friend And I'll be right here beside you till the end. en sy vir ons gesing van haar hoentje en uh, ja, dat, vandag is alle liekies in hierdie program gaan oor een of andere hond en hondessoort enzovoorts enzovoorts ok, ons kom by die oorsprong en die geskiednis van hierdie kokker Spaniels en nou, Spaniels is uh, van verskillende groottes, bestaan al vir eeuwen lang Daar is verweisings na Spaniels so ver terug as die werke van Chaucer en uh, Shakespeare ook. Spaniels kom in twee types voor, landspaniels en waterspaniels. Engelse kokkers is die lede van die landspaniel of die landspaniel en uh, ja, hulle neem hulle naam van die taak wat hulle verrig het, namelijk uh, om jachthout uh, jachthout een uh, soort wil te jacht. Nou, tot die afgeloope eeuw was dit nie ongewoon dat die enkele werpsel Spaniels hoentjies van verskillende grootes het nie. Telers sou besluit wat, uh, vir wat gebruik die hoentjies in hulle werpsels die geskikste leik uh, verhangende van hulle groote, spieren, intelligentie en uithouvermoe. Tegen die einde van die 19e eeuw het die Britse telers echt te om uh, die Spaniels in spesifieke rasse te verdeel. English Springer Welsh Springer, Cocker Spaniel, Field Spaniel, Sussex, Clumber en Irish Water Spaniel. Alle Spaniels wat minder dan 25 pond weeg is uh, as Cocker Spaniels geklassificeer. Daar was echter uh, mate van toos oor sommige van die gewigsaanduidings so daar uh, uiteindelik besluit is om die type uh, belangriker as die gewig moet wees om die ras van die hond te bepaal. Ja, een wat ek kan bylas is the gun spaniel. Hy lyk ook baie soos die kokker spaniel, maar hy soe brein en wit uh, ook a hunting dog. In 1885 word die eerste spanielklub gestig. Een van die eerste taken van die klub was om die ras standaare vir elke een van die verskillende spanieltypes op te stel. Nou, aan die ander kant van die dam, het die ontwikkeling van kokkers een uh, ander richting ingeslaan. Amerikaanse telers gekies vir klein honde uh, met uh, meer afgeronde skedel, korter snoed en zwaarde rok. Rok is jas en dit is uh, pels, dit is uh, ja uh, verskillende verwysings of maniere om daarna te verwys. 1935 was het duidelik dat die Amerikaanse en Engelse kokkerspanjels twee baie verskillende types was. Die Engelse Cocospanel Club of America is in 1936 gestig en die American Kindle Club erken die twee variëteite as aparte rasse in 1946 met die een die Engelse Cocospanel, die ander die Cocospanel, net somersplein, straight forward. Alhoewel die Amerikaanse kakkespaniel baie gewild geword het in die VSA, is die Engelse kakkespaniel een van die gewildste honderrasse in die Verenigde Koninkryk. In die VSA het sy relatieve gebrek aan gewildheid, die ras gehelp om gezond te bly en trou aan sy wortels as jachthond en uh, aangename metgezeld. Nou, ja, as hy nie gewild is nie, dan stel die mense nie juist belangen om te teel op 'n groot mate nie, en is hierdie mastelings van honde, wat uh, die ras naderaan so uitbaster, laat hy nie meer is wat hy moet wees nie. Nou die Engelse kokkespaniel is stans 74's onder die uh, uh, 155 rasse en variëteite wat dier die LKC geregistreer is. Die voorkomst en die fysieke eigenskap van hierdie kokkespaniels Reens is ongeveer 15 centimeter op die skof en weeg ongeveer 13 kg. Wyfies is ongeveer 14 centimeter lang en uh, weeg so 11 kilogram. Die kokkespaniel het een ronde gracieuse kop en een bree vierkante gesnoed. Die oore is lang en gefeder en uh, die rug skyns afwaarts naar die stert waar die hond die koninklijke voorkomst geef miskien is die opvallendste echter die lang syachtige jas van die kokkespanel met veren is hy wat so krul, jy weet die haare wat so krul, hulle word veren genoemd, een gevederde, een geveer en wat ook al. nie net op die oore nie, maar ook op die bene, boors en onderkant. Die stert is gewoonlik vastgemaak. Kokkespanels kan uh, Verskillende kleere hee, sommige is solide swart, rooi of brein, ander is tweeklerig of drieklerig, sommige van die mengsels wat jy kan sien is swart en brein, swart en wit of swart uh, en wit met brein vlekke. Die AKC, American Kennel Club, verdeel dit in drie variëteite vir vertoond doeleindes, swart, deelsklerig en s -cob. Eskop wat staan vir enige vaste kleer anders as zwart. Jy ben nodig heren vir hierdie specifieke soort hond, as jy hom wil aanhou, spaniels geniet aandag, so, dit is ‘n ras vir mense wat lief is vir hulle truteldeere, er is gemiddelde gieters, myn haare verloor, Hulle het wel een uitgebreide jas wat ten tenminste paar uur per week versorgd moet word om dit in een goeie vorm te hou. Een professionele snoei is van tyd tot tyd ook nodig vir my oefening van kokkespaniels op enige oplekke op, op, op met klitsgrasse en ruigtes wat in die jas kan verstrengel raak. Kokkespaniels kan bijna oorals aanpas by die lewe solank hulle dageliks aan een leiband loopt of speel in die omheinde tuin. Onthou, hulle is hoofzakelik actieve sportras. Na nou, hulle persoonlikheid en temperament, persoonlikheid, die Engelse kokkerspaniel, word beskryf as vrolik, liefdevol, met een billike geaardheid. Hy speels oefenbaar, en vriendelik tegen oor mense, hoewel dit soms by vreemdelingen en ander honde gereserveer is, Engelse kakkers is al blaf om jou te laat weet dat iemand nader. So, hulle is uh, relatief goeie waghonde, maar as typische speniels sal hulle inbreker ingelukkig uh, wees waar die silverware in die huis is. Hulle sal omvat vir het toe door jou huis. Ja, met plesier, man. Soos elke hond het die kakkerspaniel vroeg socialisering nodig Blootstelling aan baie verskillende mense, besienswaardighede, geleide en ervarings, terwyl hulle nog jonk is. Socialisering help om te verseker dat die Engelse kakkerspaniel, moinkie, een afgeronde hond gaan word wanneer hy enig volwassen is. Engelse kakkerspaniels is vriendelike, prettige en sagmoedige gesinshonde, wat goed met kinders vervaar, uh, veral, as hulle saam met hulle groot gemaakt word volwassen Engelse kakkerspaniels wat nie vertrouwd is met kinders nie moet verkieslik in uh, huis met ouwe kinders aangehou word, wat uh, kinders wat verstaan hoe uh, om met hulle te werk en uh, ja ok nou leer kinders altyd hoe om honde te benader en aan te raak en hou altyd toesig oor enige interactie tussen hond en jong kinders om te verhoed dat byt of oor of stert trek van enige van die partijen voorkom kan word. Leer die kind om nooit een hond te nader terwijl hy slaap of eet nie of om te probeer om die hond sy koos weg te neem nie. Uh, geen hond mag sonder toesig by een kind gelaat word nie. Nou Engelse kokkers geniet die geselschap van ander honde ook en kan goed met katte wegkom die weg kom, veral as hulle op vroege oude bekend gestel word aan mekaar. Ons gaan nou iets luister, wat? Kom ons luister, ek het gesê, al die liekies vandag is oor honde en wat ook al. Kom ons luister na El Debo, hoekom nie? En wat sal hy anders te syng as die prakke van Turfontein? El Debo, hier kom hy. Daar sê julles veel brakke en turf van die Daar sê julles veel brakke van groot en klein Daar is rooies en daar is mondes, alles wat de hond is Daar sê julles veel brakke en turf van die Net soos ek diep slaap en droom mee my die zak Belaft daar, ja, weer hoef die voor my die hoef, sobal ek weer van brak Nou is daar die spoutrakke my ris gestoor, Van ek hulle so verachtig, die lot vermoor, Ja die is en die plantes en het alles wat de hond, Is daar die hele spoutrakke in er fontein. Net soos ek die slaap, En droeme my, my to sak, Laf, Yeah, oef, die vloer my die oef, so waar ek brakken, my egen brak. Nou is daar die spul brak, my was weer stoer, en ek alles verbracht, die lot van me. Ja, die rooies en die komers, en het alles wat al hond, en staas die jyde spul brak in het terfontein. Oef, en droem in my, my Toesak, blak daar weer Goed, is voor my Deerboekse waarlik weer In drak, nou is daar die Spulbrakke my ris wees door Van ek hulle so bracht, die lot Voor moe. ja die rooies en die Bondes en alles wat de hond is, ja die Julle spulbrakke in Tertfontein Daar is die julle spulbrakke in Terffontein, daar is jylle spul brakke van groot tot klein Daar is rooies en daar is en daar alles wat behondes Daar is da's jylle spul brakke en Terffontein Net soos ek diep slaap en droom in my toesak Laf daar weer, die voel me hier, se baal het weer brak Nou is daar die spul brakke my gus weespoor Gaan ek hulle so vraagtig die de lot vonde Daar die rooies en die pontes en dat alles wat de hond is Daar die julle spulbrakke in Turfontein Daar die julle spulbrakke in Turfontein Die julle spulbrakke daar in Turfontein Hy wil hulle vermoor Ja, as hulle sy rust verstoor Ok, dit was El Debo Met die julle spulbrakke in Turfontein Ons stap aan en ons is de praat vandag oor een hond genaamd die Engelse kokke Spaniel en ja, al die doens en moeds en moenies en so, waarvoor hy staan en waarvoor hy is. Die opleiding van die spesifieke hond nou, een buitkorreksie, ek het nog nie by een ander hond so afdeling gevind dat daar een buitkorreksie onder die opskrifte is nie nou dit is die sledel by enige hondje maar kokke spaniels is geneig om het besonder snaags te wees, nou ja ek krij hierdie honde wat ach jy sê, hulle is so dit is eindelijk lastig, hy vat, hy vat jou in sy mond <lacht> en, uh, en dan uh, hoe korrigeer mens dit korrigeer hulle gedrag dier hulle mond van jou veld te verweider en het neem dit dan na een hondjie vriendelike tannenspeelgoed, uh, en, en laat hulle daar aanbuit, so sal hulle leer. Geef baie lof, as hulle die rechte ding kou, en sachte herleiding, wanneer hulle dit nie doen nie. Jy kan ook een uh, ouw met die oog, of met een hoog stem probeer, as hulle aan jou hand grek, om een hondjie sy gul na te boots, en die te laat weet dat dit seergemaak het. Nou, van die leiband af, nou, Spaniel sal natuurlijk nabejoe wil wees, vooral terwijl hulle jonk is, so gebruik hierdie eigenskap, hierdie een van die nabejoe te wees, om te help met die terugroep as hy te ver van jou dwaal op een lang leiband. Sodra jy gloe, Hy is uh, onder al omstandig hier by jou, kan jy hom van die uh, leiband losmaak. Gebruik die verskydenheid, heerlijke lekker na jy en oefen jou hond om weer op bevel te kom as hy bietje afdwaal. Begin dier by die huis te vluit terwijl hulle uh, voor is. Hulle <clears throat> sal vluitgeleid binnenkort met alles uh, lekker koos en so aan. Associeer, laat hulle dan sit en bly, achteruit beweeg en vluit met die gebaar wat kom hier aandu. Wanneer hulle dit recht krij, word hulle beloond. Bou op tot verdere weg tot verder weg van hulle af en ook buiten die lang lijn voorsprong tot hulle terugkom wanneer hulle jou oorvleit. Nou, impulsbeheer, nou, kokkespaniels het sylke wonderlijke persoonlikhede, maar hulle sikkel soms met impulsbeheer. Dit kan op uh, baie gebiede een probleem wees, of woord dan, so, dit is iets wat baie belangrik is om van vroeg af aan te werk. Speel baie impulsbeheer, speeliekies met jou hond, soos sit en wacht, En of los dit en kyk hoe die oordraagbare vaardighede blom. Hulle is slim, klein hondjies leer graag. vind it, find it. Laastens is die speel van die wegkreper die beste manier om je hond geestelik te stimuleer en kokke speniels hou daarvan om te soek. Daar is een rede waarom kokkespeineels die meeste as sniffelhonde gebruik word. Hulle is so slim en raak makkelijk verveeld wat tot vernietigende gedrag kan lei. Door hulle te leer om speelgoed te vind en te soek sal hulle die uh, geestelik gestimuleer word en hulle moeg maak as jy min tyd het of nie kan gaan stap nie. Laat hulle net sit en wacht terwijl hulle hulle ginstelingspeelding in die huis verberg en beveel hulle om dit te gaan vind Hey, nou oefening, oefening van die kokkers speniel hoentjies Hoeveel oefening het hy nodig? Rarig nodig Dit is rechtig belangrik dat hoentjies met die rechte hoeveelheid oefening kry sonder om dit te oordoen Te veel oefening kan hulle groeiende gewruchte langdierig beskadig Oor die algemeen kan die meeste klein hoekies na hulle tweede inenting begin met lichte oefening op ongeveer 10 tot 12 weke oud moet hulle 5 minute gestructureerde oefening soos hulle dagelikse walkies en soan per maand van hulle ouderdom krij totdat hulle volwassen is. Moe nie vergeet nie, as jy oefendoe wat in gedachte het neem ons hulle ouderdom in oek en ach en verhoog hulle hulle uh, doel automatisch na mate die hondtjie ouwer word. Hoe ver kan een kokkespaniel loop? Een vraag Die afstand wat die kokkespaniel op een stap kan afle hang af van hulle uithouvermoe en fiksheid, natuurlijk. Ne? As die lang afstand stap beplan, wil die afstanden wat die hond dageliks afle geleidelik verhoog totdat hulle amper op die langste route is wat jy wil afle. Hoe ver kan hy hardloop? Kalkuspeinjuls kan kilometers ver hardloop, as hulle tyd het om hulle fiksheid op te bou, so dat hulle perfecte hardloopvriende sal maak. Om hardlope oor lang afstanden te benader, begin klein en verhoog geleidelik die hoeveelheid wat jy elke dag saam hardloop. Uh, ja, nee, ek sal was met my fiets ry. <laughs> Maak seker dat u hond u uh, of u hond na u kyk vertekens dat dit 'n uh, oorvermoeid of pynlike kan wees en verminder die aktiwiteit indien wel. Cocker spaniels hou van oefening en, en dit is wonderlik om te selfde tyd hulle gedagtes te laat werk ook. Hoe jy ook al jou hond oefen, wees seker om gereeld hulle activiteiten te monitor, hardloop, oefen en speel die, uh, en verseker dat hulle nie die hond ooroefen nie. Oké? Okay? Gaan ons nou en luister na iets, hoekom nie? Ja, hier is nog hondjies, hondjieliekies op die draaitafel. Hier uh, hier, ken allemaal behamen, behamen, is die groep wat het syng, en hulle sê, Who let the dogs out? Who let the Who dogs out? They get my groove on my mind, yeah. I'm gone Do you see the race coming from uh -huh. my eye, walking to the place The Digimon just digging a dam uh -huh. Me and my white, uh -huh. short, tail and gancy color like Any caliber too, uh -huh. I think I knew that's why they call me pitbull uh -huh. Cause I'm the Ha men, who let the dogs out? Ja, yep, dat was nie ek nie, ek maak al vir die hek achter my toe. Ok, so, ons stap aan en ons is bezig met die kakkerspaniel, die Engelse kakkerspaniel, en ons vertel jylle meer van sy doen en late, en sy persoonlikheid, en sy algemeene zorg, en sy, ok, ons, ok, ek noem daar algemeene zorg, kom, ons praat oor sy algemene zorg. Nou, Engelse kakkerspaniels is aanpasbaar, en kan selfs goed woon in woonstel, so lang hulle dageliks oefen, om hulle in vorm te hou. Dit is een ras met een groot uithouvermoe, so dat hy lang en levendige staptochte gaan haal, speelikies, of, ja, die speelikies wat jy gooi en sê, gaan haal, of sport soos behendigheid, of vliegbal, sal geniet. Papies, dit wil sê kleinhondjies, het verskillende oefenbehoefdus van 9 tot Uh, van 9 weke tot 4 maande is die kleederskoel 1 of 2 keer per week een uitstekende manier om oefening, opleiding en socialisering te kry plus 15 tot 20 minuut speeltijd, sochends en saans gooi balle in die tuin en laat hulle om gaan hal van 4 tot 6 maande oud sal wekelikse gehoorzaamheidsklasse en dagelikse wandelinge van een half mile aan uh, hulle behoeftes voldoen uh, speel Speeltijd in die tuin ook, ja, uh, speel vanaf 6 maanden tot een jaar oud, uh, nie aan een heek, he. jylle kan een breek van daar tussen en jylle gaan moeg word oor, speel vanaf 6 maanden tot een jaar oud met een bal tydens koel cool ochende of saans, nie in die hitte van die dag nie, uh, soos vandag hier in Kimberlie, mense, jo, dit is een riller, hou aan om die stap staptochte tot een half kilometer te beperk. Nou, nadat hy een jaar oud is, kan hy Engelse kokkespijn heel saam met hy beginne draf, maar hou die afstand tot minder as een kilometer en gee hom gereel riskantie. Naarmate hy aanhou volwassen word, kan hy hierdie afstand en tyd wat die hardloop vergroot. Hierdie gegradueerde Vlakke van oefening sal sy ontwikkelende bene en gewruchte beskerm. Leer die Engelse kokke speniel met die sachte hand. Hy het een sensitieve speniel en reageer nie goed op hardheid nie. As jy op oms kreeg, had hy net plat platlee en uh, hy gaan denk hy is die swakste of die, ja hy gaan jammergat soos hulle sê, uh, gebruik positieve versterkingstechnieke, soos voedselbelonings, lof en speel, vooral lof en speel, hy leer vannacht en as jy opleiding konsekwent en lekker maak, sal, hy, of sal jy meer as tevrede wees met sy vermoens. Nou, soos alle honde het Engelse kokgespeinielse ondeende kant ook, hulle is ook chowhounds, Hou koos en vuilies buiten bereik. Sowel as uh, enig iets wat nie wil hee, dat hulle moet in beland nie. Ja, as hulle iets krij, gaat hulle daar een rol, al stinkt dit hoe? En vooral as dit so stink. Ok, uh, so dis vooral hier gedeelende die neskierige hoentjieperiode, wat hulle daai type dinge doen krat is een uitstekende manier om te voorkom dat jy Engelse kokke probleme ontvang, ondervind wanneer jy nie toesig hou nie. Ja, hierdie kratopleiding van honde is, in Suid-Afrika is dit relatief niet. Daar is nie veel mense wat dit, of al daar aan gewoond is nie. Dit is algemeen in Oorsese lande en so aan, wat jy vir jy honde krat krij, toevlugsoord met om nie as een straf daaraan gaan toesluit nie, sit om daarin, laat hy met klomp speelgoed met, waar hy kan ontspan, waar hy uitsien, om vir so een half uur of een uur te gaan le, maar moet hom nie daarin opsluit, as een straf nie. Gry jas en die verzorging van jou Engelse kakke en spaniel, het medium een lang jas, he, wat plat of evens gegolvend is, met een syachtige test die bene, boos en maag is bedek met langhaare wat veer genoem word soos ek dit nie probeer verduidelik het maar nie soveel van hulle neef die Amerikaanse kokkerspaniel nie veer is meer as uh, decoratief, dit help hy mogen sy lichaam te beskerm tegen skrape en ander soort besering terwyl hy dier die veld hardloop Engelse kokkers kom uh, in baai van baai het lere jasse van baie tleere, pelse van baie tleere, ou, velle van baie tleere, whatever. Onderde is gedeeltelike tleere met is wit en swart, lever of rooie skakerings, solide swart, lever of rooie skakerings, swart en brein en lever en brein. Elke tleer of patroon het buiten of het brein punte op die wenkbrauwe, snoed, keels, kruis en voete Van die Engelse kokkespanjels kleren is blauw die gewildste. Die jas van die Engelse kokkespanjel of skou hond verg meer moeite. Dit moet met die hand of met die strooie mes gestroop word. As hy van plan is om die Engelse kokkespanjel te, te, te, te skou, wil hy uh, hy by die teler leer hoe om die jas recht te versorg. Maak die oore wekeliks skoon met die skoonmakmiddel wat dier die hondse teler of jou veearts aanbeveel word. Dit is gewoon ook so een PH gebalanceerde mengsel. Omdat die oore hang is hulle geneig om tot uh, oorinfekties. As jy dit skoon maak, kyk na tekens van infekties soos slechte reek byvoorbeeld, rooiheid, teerheid en jeuk. As die Engelse kokerspaneel, as sy kop skidt, of van sy oor krap, neem hom na die veearts vir een onderzoek. As hy by, as by oorinfekties kom, is die beste om so gauw as moendlik met die behandeling te begin. Nou, ander verzorgings sluit in tanteelkundige hygiëne en naalsorg, borsel die tanden minste 2 of 3 keer een week om tanteen opbouw en bakterie te verwijder. Nou, dagelik is nog beter, natuurlijk as jy uh, die mond van jy Engelse kokkespeineel gesond wil hou. Sny die naals een of twee keer per maand, of indien nodig, as jy kan hoor hoe die naals op die vloer klik, dan is hulle al reeds te lang. Kort naals help om jy hondse voet in een goeie toestand te hou, en sal verhoed dat hulle aan jou bene krap. As jou Engelse kokkespeineel enthousiasies teen jou opspring om jou te groet jy moet sien hoe lyk like my bene. Hierdie klein chihuahua uh, Jack Russell mengsel wat ek hier het, as ek net een rikkie weg is en ek kom terug, dan moet hy my kom hallo sê, maar hy kom sê hallo soos ek kat met sy naals uit. Hy springt in my op, hy krap, ek soos ek het wonde my hele kuit, my hele uh, kuite en uh, wat is die voorkant, marmeries is van die Daar loop bloed, as ons mekaar aloes hee. Okay, begin om jou Engelse kakkauspaniel te gebruik om geborsel en onderzoek te word, terwijl hy nog een klein hondje is. Aanteer sy poote gereeld, honde is baie sensitief voor hulle voete, en kyk binnen in sy mond en sy oore. Maak van versorging op vir positieve ervaring, vol lof en beloning, en hy sal die grondslag le vir makkelike veerts en onderzoeken en ander antering wanneer hy eendage volwassene is. Terwyl hy verzorg, kyk vir wonde, uitslag of tekens van infeksties soos rooieit, teeruit en ontsteking op die vel, in die nees, oor, mond en oe en op die voete sien. Uh, kyk tussen die toone ook, ja, oe moet duidelik wees, sonder rooieit of ontslag die degelikse uh, of degelike wekelike onderzoeken sal help om, uh, om, o, o, om moendelike gezondheidsprobleeme vroeg op te spoor. Jou hendjie sal slordig raak as hy stap uh, ek uh, weet rechtig nie hoe dit uh, elke keer recht kry om hulle veilig om net te maak dier net te stap nie maak uh, dus seker dat hulle gemakkelijk is in uh, die bad. Gooi van die jongs af in die bad, selfs sonder water, en prijs hulle, wanne hulle kalm is daarin, hy kan dit sachties opbouw, om die stortkop aan te skakel, of uh, kruik water na my uh, te hou, en uh, hulle na te gooi, en te prijs, so dat hulle kalm en gelukkig sal bly. Pas op vertekens van CNW-achtigheid of cnw gedrag en sorg dat dit dat jy dit nie prijs nie, ne. Elke keer as jy hond bad moet jy hond loof en vertroetel maak badheid lekker en dit sal brisie wees. Maak ook seker dat jy, jy van tyns af daar een gewoond maak of jy hondje daar een gewoond maak dat hulle aangeraak en geboorsel word, aangeseen hulle oor van die onderwijse nodig het. Oké, okay, nou voor ons kom by die voeding van jou hondje. Kom ons luister, hier is een ander, is dit een kinderlikkie? Ek weet nie. Ja, kan wees, maar Lita Rosa sê vir ons, how much is this doggy in the window? Flashlights that shine in the dark, my love needs a dog to protect him, and scare them away with one bark, I don't want a bunny or a kitty, I don't want a parrot the toy, fishes he can't take a goldfish for a walk how much is that doggy in the window the one with the waggly tail how much is that doggy in the window I do hope that doggy's for sale how's that Dit was, how much is that doggy? Jesse, maar, ek soek nie aan hond nie, hulle kan oma hou daar in die pets Wat, ruf, ruf, huh? witte hond blaf nou. Kom, ons stap aan, en ons kom nou by die voeding van jou, amper uh, sêk Jack Russell, jou kakkespaniel, Engelse kakkespaniel, amper voelde dagelik soveelheid koos, wat hulle moet krys, 1 tot 2 kopies droog, koos van hoog gehalte per dag, verdeel het in twee maaltuie. Let wel, hoeveel jy volwassen hond eet, hang af van sy grote oudedom, bouwvorm, metabolisme en activiteitsvlakke, ne? Natuurlijk, Honde is individue net soos mense en uh, nie allemaal die selfde hoeveelheid koos nodig nie. Dit is amper vanzelfsprekend dat een baie actieve hond meer as een rustbank patat nodig sal hee en die kwaliteit van die hondekoos wat hy koop maak ook een groot verskil. Hoe beter die hondekoos, hoe verder gaan het om je hond te voet en hoe minder daarvan moet jy in sy bak uitskit. Engelse kakkers eet graag en hulle is Uh, as jy nie verzichtig is nie, gaan hulle die kilo's aansit nie, hulle hou, uh, wel hou een Engelse kok en spaniel in goeie vorm, door sy koos af te meet, en om twee keer per dag te voer, of te voed, uh, ja, jy hoef te voer nie, hy sal self eet, sit nie die koos daar, hy sal eet, <laughs> eerder as om die koos uit te laat, as jy nie seker is of hy oorgewig is nie, gee hom die oogtoets wat ek altyd explain waar oor het gaan. Okay, nou, die gezondheid van jou hondje, Engelse kokerspaniels is oor die algemeen gezonde honde, maar soos alle rasse is hulle geneigd tot sekere gezondheidstoestande. Die levensverwachting van die kokerspaniel is goed, ongeveer 14 tot 16 jaar. Nou, nie alle Engelse kokers sal enige of al hierdie siektes opdoen nie, maar dit is belangrijk om daarvan bewust te wees, as jy hierdie ras oorweeg. Ja, 14 tot 16 jaar is, hy is medium grote hond, een kleiner honde, een medium groter honde, word heel wat ouwer as een Alsatian by voorbeeld of een Boerboel of een Rottweiler nie, hulle gaan 12 is al baie oud vir hulle, jou kleine hondkies van 16 tot 18 jaar en jou mediums hier so 14 tot 16 jaar. As jy een hondkies koop soek een teler wat jy gezondheidslarings verbeide. die oude ouwers van die hondkies sal toon. Gezondheidslarings bewys dat jy hond getoets is vir specifieke toestande. Een Engelse kakkerspaniel moet jy verwacht dat jy gezondheidslarings sal sien vir jeepdisplasie met die telling van beter of eerderlik eerlik of beter, ellenboogdysplasia, uh, uh, hypotheriose en van Willebrandse siekte, en ook certificering wat bevestig dat die normaal is. Oogprobleme van die kokkerspaniels, hulle is geneigd tot uh, verscheidenheid oogprobleme en sluitend progressieve retinale atrofie, PRA, uh, degeneratieve siekte van die uh, retinale visuele cellen wat tot blindheid kan vorder, katarakte, troebel, film, wat oor die oogvorm, glaucoom, toestand waarin druk binnen die oogbal ophoop en oogafweikings veroorzaak. As jy rooi in die oog, ach, sorry, as jy rooi in die oog sien of hy baie aan sy gezicht vryf, Neem om na die veehaard vir een onderzoek. Heeptisplaasie, daar word vermoed dat baie faktore in sluitend genetika, omgeving en die eet bijdra tot hierdie misvorming van heepgevrigte, geaffekteerde kaktuspaniels kan moendelike normale gezonde leven leid, alweer hulle oefening moet monitor en nie toelaat dat hulle dit oordoen nie. In ernstige gevalle kan die kokke spendeel heep vervangingsoperatie benodig om makkelijk uh, te kan rechtkom. Nieuversaking op een jong ouderdom tussen 9 en 24 maande kom soms voor en word vermoedelijk geërf oor erfelike siektes. Kon genitale sensor neurale doofheid jok. Ja, Dit klink vir my aansteeklik. Dit is een toestand wat tans slechts by gedeeltelike gekleerde uh, Engelse kakkes voorkom. Hierdie toestand is teenwoordig by geboorte by aangetaste hondjies met die generatie van hulle gehoor wat tot doofheid op vier weke oud kan lei. Sommige Engelse kakkespaneel telers begin toets vir doofheid voordat hulle teel, aangeseen dit oererflik kan wees. Dilatasie van cardiomyopathie. Dit is een siekte waarin die hartspier te veel raak. Dit blyk hoofdzakelik eventlerige Engelse kokkers te beïnvloed, Tekens van sluit in gewig, gewigsverlies, swakheid, buikpijn, hoes, besweiken en van een gehaartlop. Diagnose word gemaakt met ekstrale en uh, echokardiografie Jim Reeves hy sing vir ons van sy hond, Old Tide nou, ja, hier is een wonderfly story, luister na die woorde, die, die story dwars die relikie Jim Reeves, hy sing van sy hond, Old Tide of army service done, and I was heading home at last. I got to thinking about my dog and things long gone and past, how old Tighe pulled me from the creek when I had no pulse or breath, and how he had saved me from the charging bull that gored my dad to death. As a kid I dream of bears and tremble to my toes. Tige would come up to my bed and nudge me with his nose. And then my fears would melt away, and Tige would go lie down. I'd drift on back to sleep without another sound. The big bus stopped, and I got off. It was awful dark and thick with fog. Then something gently nuzzled me, and there stood Tige, my dog. I wondered if my faithful dog had met the bus each day and all the dreary winter nights since I'd been away. To have Tyg meet me here like this, I was, I was really glad because I hadn't needed Tyg so much since the day they buried Dad. Two long miles still lay ahead, but what I didn't know, a giant dam was being built where the old road used to go. I thanked the Lord for sending Tyg and I followed where he led knowing well, without his help, that I'd be good as dead. Tige against along this way and that, to uh, going rough and slow, and I could hear the water lapping at the ledges far below. Then through the mist I saw a light and mother in her chair, and I reached down to pat old Tige, but he wasn't there. I'm thankful, Mom, you had old Taig these three lonely years. I owe my life to him tonight. I couldn't help my tears. You say you wrote me about the dam? Well, God was sure with us. I didn't get your letter, Mom, but old Taig met the bus. I hate to tell you, son, she said, but now you've got to know. When you left, it broke his heart. Tyg died three years ago. You were my best friend. Daar is hy, een hartseer, een hoendervlees story van Jim Reeves met sy hond Tyg. Ok, ons beweeg einde se kant toe, ons kom, ons vertel julle nou bieke meer van die ras. Nou, wat is die verskultes in die Engelse kokkerspaniel en die gewone kokkerspaniel? Dit is een vraag wat by jou kan opkom. Nie lang gelede nie, as die Amerikaanse en die Engelse kokkerspaniels as die ras beskou, die besluit om hulle as aparte rasse te klassificeer, is in die dertiger jare geneem, toe dit duidelik geword het dat die kokkerspaniels in die VSA anders was as die in Engeland. Een groot verskil is die grootte van hulle. Die Engelse kakkespaniel is groter as die Amerikan uh, kakkespaniel. Hulle het uh, ook verskillende lichaamsoorte en anders as die Amerikan kakke sal die Engelse kakkespaniel uh, waarschijnlijk saam met sy neefs in die veld of die field spaniel en die Engelse uh, uh, walliese springer spaniels in die veld gevind word. Die boeiende Engelse kokker Spaniel is gelukkig en liefdevol. Hy is een stevige hond met een lang vierkantige snoed. Expressieve oor, lang oor wat die punt van sy nees bereik en as hy voor en toe trek en ja, een vastgemaakte stert. Wat, dit beteken maar nou net een stert wat stijf tegen die lijf gehou word. Die Engelse kokker het medium, een medium lange jas Hoewel die Engelse kokkers wat jy in die veld sien, een korter jas het as die in die vertoonring. Hulle is so 14 tot 17 centimeter lang by die skouwer en weeg so tussen 11 en 13 kg. Alle sporthonde het, het Engelse kokkers baie, as sporthonde het Engelse kokkers baie uithou van mooie energie. Hulle is ook neskielige honde en onderzoek dinge graag. Engelse kokkers, panels, is uitstekende retrievers met delikate bekke wat goed jacht in moeilike terrein. Hoewel Engelse kokkers intelligent is, kan hulle soms koppig wees, vooral as hulle nie een goeie rede sien om te doen wat jy wil hee, hulle moet doen nie. Gehoorzaamheidsopleiding is een goeie idee by enige hond, maar vooral met jachthonde moet jy hulle opleid om te kom wanneer hulle geroep word en om jou bevele te oorzaam. Omdat hulle so liefdevol teen jou reole mense is, is dit belangrik om sachte, konsekwente opleiding te gebruik wat die hondse geest nie sal breek nie. Opleiding kan ook help om die Engelse kakker geestelik te stimuleer te hou. Dit is een hond wat graag leer. Die uh, talente van die Engelse kakker is nie beperkt tot die veld nie. Hy kan ook goed vaar in opsporing, gehoorzaamheidsproewe, vliegbal en behendigheid. Nou, omdat Engelse kakkers baie mens georiënteerd is, floreel hulle daarin om baie gesinne te wees en uh, kan vernietigend raak as hulle gereeld alleen gelaat word, sonder om geselskap of activiteit te hee. Baie honde is so. Nou, hulle kom goed door die weg met kinders en maak goeie metgezelle vir mense van alle ouderdomme, terwijl hulle waaksam is, met uh, geleide uh, blaaf, moet nie verwacht, dat hulle effectieve wachtwonde sal wees nie, hulle is veelste vriendelik, vir die soort werk, en sal waarschijnlijk die hande, van enige vreemdeling, wat hulle teekom lek, terwijl hulle ster te swaai. Nou, op sommend, kom ons by die hoogtepinte, van die Engelse kokke spaniel, hulle kan uitstekom, moeilik onderrug word, kratopleiding word aanbeveel, soos ek net te verduidelik het. sommige Engelse kokkers penjels blaf by, Engelse kokkers is gereetig om te behaag, om jou te behaag, en hou daarvan om na by hulle gesinne te wees, maar hulle is jaghonde en begin dat voels of klein dierkies jaag, as hulle buiten is, of wanneer hulle buiten is. Hou een Engelse kokker spen aan die leiband wanneer jy nie in een omheinde gebied is nie. Leer om om te kom wanneer jy roep. Kokkers het een sachte persoonlijkheid, harde opleidingsmethodes. Kan hulle angstig maak of heeltemaal laat afskakel. Gebruik sachte, konsekwente opleiding om die beste resultate te behaal. As jy Engelse kokker nie genoeg oefen nie, Kan hy vetsichtig of vernietigend word? Een Engelse kokkuspijn heel so lang oor is vatbaar vir oorinfekties. Om een gezonde hond te kry moet u nooit een hondje by een onverantwoordelike teler hondemolen of troeteldeurwinkel koop nie. Soek een betrouwbare teler wat haar teler toets haar teler of sy teler toets om seker te maak dat hulle vry is van genetische siektes, wat hulle op die uh, hondjies kan oordra, en dat hulle goeie temperamente het. Ek sê vir julle baie dankie vir die saamluister, jy moet een wonderlijke week verder geniet, en indien daar enige honderas is, wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy so n ras aanskaf in jou eie huis, wees seker om die ras aan te beveel vir die toekomstige program, ek okay? Uh, ek speel uit, ek gaan uitspeel sommer met tweeliekies, hoekom nie? Huh? Uh, ek gaan ja, the dog beach boogie en dan die ander ene is natuurlijk met Hutter, hy is nie meer welkom en welkom met sy hond Malcolm <laughs> en die moe, ek sê vir julle dank julle julle ingeskakel is, dank julle julle saam geluister het en wees ingeskakel hier so by CW's kan, ek staan weer in vir Uh, andere in handelie vanaan, hand. hulle het uh, uh, baie baie dinge op, uh, op hulle kerfstok om nou te hanteer so hulle sal nie vanaan kan uit saai nie, ek staan in vir hulle vir iets van alles, en dit begin 7 uur tot 9 uur ek, seker, hulle gaan dit ook geniet, lekker aan vir hulle, see you later, kom met Hutter en, ek nie, ek gaan net om uh, kom ons los die, ek ek gaan net omsing sê ek uh, kom ons los daar ander The Dog Beach Boogie ek sal om op een ander gedeendheid met hutter, me and my dog Malcolm, and so welcome and welcome anymore I'm just a cowboy singing and I love all the ordinary things my dog's name is Malcolm And a pretty girl in Belcom wears my ring. We both love that woman, and we thought that that woman love does too. But we've just been to Belcom, and the books is like now Belcon, and he's up flu. I don't know what happened, or the reason why that woman said goodbye. If Malcolm had a human heart, I know that dog would just lay down and cry. I cannot see into the future, but I can see the writings on the wall. Me and my dog Malcolm ain't so welcome down and welcome anymore. Malcolm was a puppy, when we used to walk that woman down the street. Now she says that hound of yours is forever getting underneath my feet. She says I should sell old Malcolm, and get myself a fancy Persian cat. And the final straw was when that woman said she didn't like my cowboy hat.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 my dog so welcome down and welcome anymore here my dog melkaming so welcome down and welcome anymore here my dog melkaming so welcome yeah thank you